Allah rrachman rrachim, alhamdulillah, sallatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabi un ala. Allah jalla ula alfana dhe rojmë, dhe vizem per tindim edhe fuale kërkojmë, nëfsa l-abdad dhe vëkimetë allahu të qënfëmi muhammëdin sallallahu alaihi wa sallam, i familet, i shokët, dhe të jatëtë qëndi ekin për rukëdë ndin e fundë të kësaj vodë. Të dhe rrëllëzër, ki maritur tek, Fjallimi dhe hudbeja lam të mirëse Pegamberit sallallahu aleyhu sallam Dhe se ne kam bajtur në hajinet i të fundit A shuajtur kështot hudbeja lam të mirëse Përshka këse Ka qenë edhe fjallimi fundit Në këtë formë Dhe i tuar kësaj mase i Muhammedit sallallahu aleyhu sallam Dhe vetë përmbajtja e kësaj hudbeja dhe këti fjallimi Ka qenë O tot e till sikur se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po po shëndet umetin e tij umet dhe nuk ka më të aq mës kësaj ngjarje më. Kështu edhe u tha në fillim të fjalimit sikur si e kem përmend la alila alqaqum ba'da 'ami hadha. Komo siç nuk ju takoj pas këtij viti në këtë mënyrë dhe këtë në këtë vend. Dhe ai ka informuar se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në këtë fjalim përmbledhë pikat kryesore dhe objektivat madhore që synojmë të realizojmë gjatë jetës së tij. Është një mesazh përmbledhës dhe është shumë domethënës edhe për mbajsor që ne ja kemi kushtuar hyrjes dhe disa pjesëve të këtij fjalimi një takim. Do vazhdojmë më pas me Lena Llogjë Leula me zbrthimin dhe analizën e disa pjesëve të tjera të këtij fjalimi. Edhepse pa dëshim, kjo fjallim është madhështor dhe ka nevoj që mëtë vërtet t'i kushtot shumë më te për kohë dheve me ndja ilë ponemi në trajtimin e biografis e pejgamirit s.a.s. dhe këto edhe nuk ka hapsir më te për, për me e trajtu. Si të qoftë, pejgamirit s.a.s. këto fillemesh për me ndje shëjtë një në një një një një një një një një një një një një një një një një një një Andaj edhe nga të mënyrën tërhecë dhe johësë ju tha Në cilën ditë jemi, në cilën mua jemi, në cilën vend jemi Jo që nuk i dinte e asë që dërshën dhe me i ri, ri emërtu Mirë po për të atërejgjë vërmënjën sahabëve nga njëra onë Dhe e dyta për të ndëllidhë shëjnët njën e asaj që do të përmen Me shëjnët njën e asaj që atë edinë ndaj ditë arafatit dhe ditë të haqë ishën të shajta mu i dhul hijgje ishën të shajt po dhe dhëndi me kea me rëthim në saj, me pjesët ku bët haqë janë të shajta ndaj tha pegamberi sallam atër edhe inë dimaëkum wa amualekum, wa aradakum gjaku juaj dhe tëtë dhe gjithashto pasuria juaj dhe ndiri juaj, janë të shajnë ta, si kurse është e shajnë kjo ditë, kjo muaj dhe kjo vendë. Andaj këtu, pejgamberi, sasën fillimisht të në rrëdhët dhe dhe dhe dhe, u apërmandi se, jo vetëm që duhet pasë kujdesë për këto, mirë po edhe janë të shajnë ta për një muslimantë pa prekshe, Muharram, unë alejkum, e ndaluar që nuk bënd të prejket. Ardhishka që duhet të kushtot një vëmendje shumë e veçantë, shumë e specifike. Dhe nga tërsia asaj që duhet besimtarëm o kujdis, pejgamberi së asaj e veçaj të një gjera kërësore. Në në tjetër, pejgamberi së asaj të më këtu edhe përcaktan raportet e besimtarëm e zvete si ato funksionojnë. Nga se Zodë Gjellera ka përma në Koran, inë e me lëmuë minune, e khua. Besimtarët janë vlazër. Dhe për qenë vlazër, kjo funksionan praktikisht. Për qenë vlazër, kjo i ka disa kërkesa. Nuk është thjeshtë fjall e gojë, së do. Pa ne për ta kuptu se si funksionan Kjo lidhe, kjo raport me të besimtarve, pe gamberi sa osëren përmendin se gjaku, nderi dhe pasurin e ndeshejta. Andaj, kur Allah o thot që muslimant jam vdezër, rralisht nuk është fjesht betër një një raport teorek për i përmendur. I ka kërkes të veta. Për të lidh me zvete dhe për të funksionur me zvete si duhet të lazinja, duhet që ndrime të vete të kimi gjennate pa prekshme dhe nësa të prekën me zvete, realisht, kjo lidhe nuk funksionan. Edhepse teorikisht, thuë që ashton, duhet këso lidhe mi a vendus një provem, një test. Të pejgamberi, sa zoni, mi përmeni standara këti testi. Pejsoj tha, in edime ekum, gjaku juaj. është i shajt, i paprekshom. Andaj, o me indi kërë besimtar është lidhë me zvet, në emën të besimit, në këtë moment, Gjaku t'u në bëhet, i pëprek shumë apë. Jeta është shajtë. Ndërso kur do pësonë këto lidhje, atëherë edhe Gjaku bëhet i lirë apë. Dhe fatë kecë është, jo rëherë shohim që njerëzë në emërë të fese, në emërë të kauzëve të ndryshme, dhe të tëtë të pas një hezitim, pas një dhe të tëtë pa fije turpi dhe fike ndajzoj gjele vora derdhe në gjokën e njerëzve të pafajshëm. Besimtarve, fillemisht, po adat ato i që nuk jam besimtar. Andaj pegamerës më të thashe gjokërë është ishajt, jetë është ishajt. Dhe gjithashtu në në tjetër, edhe besimtari nuk mund në bitë indiferant gjakëftoftë, kur gjokërë ati që është ishajt derdhe të të të rejtësirës të thotë i pa interesuar spoku me lutje dhe më ndërmarqën e gjitha ato mosha që ai është kompetent por do të, të ka mundsi më ndal atë në çfarë mënyre këtu në çfarë lloj forme sot kimi po të rrezon jeta e njëtë është bërë shumë e lirë njerëz vriten për gjëra vallai të tet banale të tjera shpesh kemi po do të thot kemi dëgju se kanë dhut vrasje me një vajë ka në vrasën në atë venë, dhe kur po jetujmë në për mjetë të informimit, dhe të të shkase, kësë vrasë, në masë të madhe, në përgjirë shumë të madhe, në 90% të rasëve, do një shkache banale, shkache, të të tërshme u përmenë, përme u, fjellos më dikenë, jo më vrra më dikenë. A i shkak që ka ndiku, më vrra filani, është i turpë shumë për më u fjalluas për te. Më shtyme dikëm për te është marrë, përvesimtare, për njerëzë. Lene më me u rrahë për te. E lene më mu vrahë për te. Nga se jetë a njetët në nëzërë është emanet. Për ndaj edhe Allah Gjellona, kur u andaloj, dhe kur e përmeni shumë të shumën e vrahë, së gjinisë së, vërër e thamrave, tha, I suilet, edhe kur e vërrosura vajzë e vërrosur të pytet për qëfar më kati u vërres për se gjaldhe dhe gjukimit Allah në gjallë o'ala kërin gjallë ato vajzë të vërrosura në kohë të iranë se së padre i sështë ato kanë me pytë zotë gjallë o'ala pyti këta për Allah të tonë pësë në vërresëm Dhe parë me ne, për në kërë përgjithë do tjetë turpi për njerëzve. Vecë mm. për se njerëzë kishin e folë, për mos në folë, njerëzit për të keq e kanë borosë. A o kërë arsujë? Kjo nuk është arsujë, njerëi nështë ta, me, me, me, me shprejnë nështë ta paknetësin për vajzën. E lirëmë me, e borosë përse gjallëmë. Edhe i vrari pa drejtësështë të ka marë, si kërështë të ka në hadithë, i vrari padresisht, ka marë par Allah Gjallaj Gjeralu, dhe i rridh gjaku, nga, nga, nga plagë të mara që i ka vdik me t'yne, edhe i thëtë Allah Gjallaj Gjallaj Ola Azzat, pëtë e filonin pëse më vrahu, pëtë e filonin pëse më vrahu, nuk është të në mëzër, do të të pytje, për arsues e spedipse, po në kuptim qërtimit, këqyrë për që kamë ka vrahu, në shika për që kamë përve nga jeta, E kështë më ratë, anë e është me dojë shërtuar. Kjo, kjo, kjo, të kuptim... E, pa kujdesi dhe, dhe, dhe, dhe... Kjo humbje e shrejtnisë. Se se Gjakut... Par për një loj... Temperamenti, për një loj... Euforie, për... E shka që tjena... Jo një një njërëzore, të parë sushën, të parë që nuk shme e kështë më ratë. Anë e pekar të ku të tha sahabeve. Kujdes për Gjakun. Kujdes për jetën dhe gjithashtu nëse duhet dikën dhe njëherë me e privun nga jeta nuk duhet këta me individet dhe një me vdekje parash jetë në fej mirë po këtë në dore e ka kush, e ka instituciones e ka në organit kompetente e ka drejtsia, ka siguria e kështu mëralë jo gjithë kështu në mandurë këtë qështja edhe me e privun dikën pa pa që ka boni aja e qëri të të rështë dhe edhe në fej Në do të gjëllëvelej ka ndaluar, që njerën me e marrë në dorë drejcinë, e hakmarinë, e kësë të mirabë, përshkak se fesatë është i marrë, në zjërojë të keqëja, ma tepër, shtuën vrasjetë, dhe pikrë përshkak se, dhe me thonë, përshkak se shëjtani në këtë pikë, godet tepër, për në bjellë armici, për, bjell mesnezme, për në bjellë urejtë me së njëzëve, për një gëmë rë Dhe në këtë përmbledhje të këti fjallimi, e përmeni filmishtë gjokur. Ashtë i shajnët, dhëtë me rujtë, pasë e tha, wae malekum, dhe pasunia juaj është e shajtë, dhëtë me nëtë pasunia muslimonit, dhëtë i filluar nga pasunia e eh? shtisë, për shambull, me edukuf mitë, në atë se kjo pasunit që është, është e shajnët, dhëtë me rujtë, Jo me ke qëpërdoorë. Për shambull, qëka uh, do që blihit, dhët me kuplu se është emëneti Allah Gjellëvanë. Allah të varë këta në kalonë në shvizim, dhe në qosimi të pa kujdesmë në shvizim, shpërdorojmë. Shper, Edhe këta do qëtë pjese, logajdhënët për Allah Gjellëvanë. Qëka Allah që ka tha në Kurënë? Vë kulu, vë shrebu, vë letu srifu, hane pini, së fejsh punë. Bon. Kaj e qëka është halal, hani edhe përni, mirë po, masë për durani, masë e të prani, aftën. Dhe pegamberi, së samë shika, në andin që të asë mëzani Imam Ahmedin në mosrinë e ti, ka thonë, ruaj e ujin, në mund kujdesu për ujin, edhe në qoftë të tuk e marë abdes, middis lumit, aftën. A një mund kujdesu për ujin, për në kur ka kofë, është normal, se duhet me ruë për namaz në, në arshma, po ose për shambull me rrujt ujnë kur është njëri në krizë për një normal është e jo, omit i së lumit edhe këtu nuk është qështë jakë ruaj e se nuk kime pas mua kje diqka të të të të të të por në bjejmë vëtë dhe në kulturë, në kujdisë dhe ruajtë në ka shkotërime pa unë a ka shumë a s'ka shumë ka njëllë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mbes so për shambull, të hajë, atëso do të kanë huaj. Në spi, so u si mekanë djua, atë që thotë. Apo o sjeniër për shembull, ti s'te përdor ama se mi përdori kushtat i gjujna thotë. Ose komo zërem unë përdor, apo për diçka tjetër ti e ke ndërpërsajëvën. I forloj luksit teprum, shpërdhimit teprum e kështu me radh. Andaj për të pasojë është. Numeruit. Pe ka qenë sa Men lem jeshkulli lqalil, lem jeshkulli lkëthir. Ajë cilin nuk fënërën në pak, asë shumë fënërën në apërën. Ajë që nuk është mirë njësë për pak, nuk është mirë njësë asë për shumë. Ajë që nuk di me që mu pak, nuk di me që mu asë shumë, e kështë mërë allë. Pendaj, pasurin e është të shetë, edhe të ashtë, pëllën e mështë në familje, në vetë vete. Me që mu djërës në dikujtë A dhe pejga mërësëm, duke pasë parëgjusë, e zakoneshët ndodhë, zakoneshët ndodhë që burë është a i cili, kërë familjarët a i cili kujdesit materialeshtë për familjen, pejga mërësëm, u atërruqë i vetën dhe grave, që tjenë të kujdeshme në ruajtën e pasurinistë. Dhe tha, edhe grua jo është përgjecë, edhe aja do të pylë të allahu për shtëpinë që, kishtë në, në përresi, që i kishtë, dohënë në pë gruja ka kërkesa, a ka nevoj kja, a ka nevoj aja, a ka nevoj aja, shpërdërimi është, pa dëshem, pjesë përbërë se e, mas shëjtnimi të pasujistë, që e kërkaj pegamërës në haqinë më të mërës, e pasë me dalën më të utja, nëse i, për shambull, e, i autorizum, i e përgjesë për pasujnë dhe kujtë, me rrujt, me rrujt, dikur së të kalon e manet, me kryu një punë, r Jo më shizofen. Sa shpeshë responda në bund pyetje, shpesh hala. A lejohet me bë, për shembull, me shfu shifra të tjera në faturë, që këso këso po i kërkojnë. Pra unë nirë shec, apo alla i vjen, tho çira çka shka voti shuma çka ka pun. Pse? Sa i don me këçpur kët fatura po. Ti surprizimet, jo problemi jam. Çdo bashpunim në këçpur drim është pjesmarën më katim, njëjtë është dhepër, njëjtë është dhepër. Nëndaj, ka hu përshetënjë e pasujës, edhe publike, edhe personale, edhe individuale, edhe, edhe private, edhe qëqule, kështë mërënatër. Dhe këtu e më qërë e që fjena kam su, për e kam mështu, në fund një të thë muslimanëve, keni kujdes për gjakën, keni kujdes për pasunit, i punëtor dikon, dikush të ka besu, atë punë dikush shpenzan, dikush investan, ma së përdora, ma së prish, ma së shkatëra, nga se nga kam su, pe gajon si se me e në, të rtu si kërseme këne iotja. Nësë është iotja është dikujtë si kërse te, te apo përgjëzëm për jasaj, po, atëherë, në di që është njerës shkatërojnë atë që për jasaj e kam burimë në furnizimit, për jasaj punë e me rrugë, edhe që në dojë prishë, E pas taj nësa e prinshet, ku e merë rrugën të? Hani kjo humbje e, e, e, e kësojnë djene të, të përgjëzit për pasurin në në në nërët është shtetsu së atëm. Kështë përdrenim maksimal për e kështë të më ratëm. Për ndaj i pengatëm të thajin dhimakum vë amvalekum. Gjaku juaj, po a dhe pasurin juaj, janë të shajta. Mos shpërdera, mos qëtë pashgjera. Që Mënau me... Me i përdur maksimalin. Ose s'paku mundës e dikut Shikojë pegamberin në San Antonio në Los Angeles. Çelaka mësua. Nuk është tek fundit ajo që përdorat. Dhe e dyta, shpenzimi për të nuk është në llogari të obliguancuara, nuk është përdorim kjo thotë. Për Mirë, por nëse nuk përdorat, edhe është në llogari të shpenzimeve të tjera që duhet me pas kujdes, ato të prim. Nuk e kuptoj çu është njëri për shembull. Ka borxhi dikujt. Borçi ka. Edhe kjo është pjesë e pasurisë tjetër. Do borxhi ka dikujt është pjesë e asaj pasurie që është obligim ti meruaj. Është, është, është tër, Se, e shëndër për ty apo. Se femon bi vllau tona pas një bashkime e mjeksy apo. Edhe shumë do me të menjek njërin postë për pjesë e ajn look thon. Për shembull. Ja she mos morim shampo apo ndonjë. Çfarë do kufrim? Don pushim, lëvizje, tesha, blerje, apo sti pret të diromi aktivosin. I ka më mirë atë. Kur djenja e shënis katën ose kjo, kjo e me këty, njere, këto e kam marr diku dinë. Unë them këtu këti njerë këtu pun. Tani ça donin harxit ku dush, tujat. Po kthe ato. Ose po shajamu e mungesë në gjëra elementore në, në shtëpi, nëse luks në shoshnina apo. Dhe se kjo është është ai të ka pallom në në, në mandat që pasuri, veti ngajëtu ja me shpenzues me prioritete. Dhe duke zbatuar obligimet e ndër pasaj të tjera, e prrimë të tjera që njerë di ka vend për diçka a nda gjitha këto të logjozon. Shkaktojnë përçore mes njerëzve. Shkaktojnë konflikte mes njerëzve. Kur shkakton konfliktin mes njerëzve, humb siguria. Kur humb siguria, edhe edhe kuptimi i vlerës humb, edhe kuptimi i i i do të thonë e jetës humbo. Ona e kom thonë një rasë së, uh, se ë nëse njerëzit duan me vetë. Se njerëzit kanë rast tek me vetë. Wallahi edhe fukarallëku edhe smuja kanë kuptimit përë. Në të një nuk duen me zvete, kanë zili me zvete, orrejnë me zvete, s'ka kuptimit pasunia, s'nita, s'ko që që qëtë. Qëfar kuptimi ka me pas, ama orrejtje, zili, inate, gara, të pandershme e kështimallat, qëfar kuptimi ka përë? Rade në begonë që ka sa bukur në e ndërlidhikon, jetin e mirë, ibadetin, adhurimin, besimin, me gjitha që Jan praktikë tetëzon të, të përditshme, që edhe këto ti me të kujdesur. Dhe kjo me kuptuar se Islami nuk e ka mposhtur veçmash me fal. Edhe në u kujdes të aspekti individual në saftpër filoni mashallah. Sahih, alhamdulillah. Sahipor është pjesë e garas, se një gallim për të mirë kush po falet i parën saftpër, është e mirë kjo punë. Kur shponi pa i parën xhami, mirë po. Para se me, gjami, me par, një xhami, para se me kon saftpër, apo shikoj pas mirë çka po lëna po ose gënon dikon, dikon të ndum, ose gënon dikon të mrzitun, ose gënon dikon brenga, ose shkaktar ti për për për për për për dëshmimet e jugut, për dëshmimet, ose ti shpër, apo do të shikuar vështirë safun e por, kishim pas më çe kalon. Shkajë dëna që ka ardhur tek pejgamberi zon, këto janë lë ditë praktike. Ka njerëz ndoshta, dëna që pothuaj shtrash, edhe po konsumuan Po po kranik këtu, do të thonë s'po ka kuptim, po zbraz kuptimin sepse po na do të thonë gjërat 1000 herë ditë nëse ka nevojë. Deri sot të dukom të kuptojmë që kjo punë gjërat edhe kalim këtë. Pe gameni s'osun. Edheni soka që a jini kujdes shumë për për njerëz të soka që me poka post i deturon ka qi me marr organizum kandidata edhe lufta. Si ku do të kemi ceku këtu? Për të mbrojtë, për të larguar armicën e njerëzve këtu rradha. E kush aje që nuk ka pasë sjef me konë ushtari, përgamerës, kush aje? Konë dërë me konë në të bashku, konë dërë me pao, konë dërë me konë në nënë komandët i, konë kënë kënë cijë me të dheqeja, konë kënë cijë, përgjë. Edhe një djani ri ka arë shkru në list në listë në të të të të që kanë më marë pjesë në një pëjbetjeve. Edhe përgamerës nuk ka thonë, a i ki gjallë prëndë, ka më pojë gjallën e Që ka këto dhe, përcet për për pjesë e prunë që të haditha. Si i kelonë? Në të përshu për para, se va për ne e për këqyre me bo mire, po vash qa kelonë për masë Allah. Si i kelonë për në. Ka thonë, ja Rasullat i kumlonë duke qajtë. Kam po dhe qatë djallë, pleqë, s'kam po nukurit për e dhe po të tyna, edhe kjo djallë po i shko në luftë. Normal të asha jo, i dijeta ndorë të latë, po zakonësh një luftë, Po si i këron ata, i komlon valla, duke çaj. Tha pe kam thon, kthahu ta ata rrit ata edhe bëni me qetsh si kosiqeun me çajt. Çaj ajo lufta jote më. Vallai shpesh ato do të vazhdon nëon, me lund hakun dikujt. Me aktivoshin dikujt, me disponimin dikujt, me gjë zemër dikujt. Shpesh herë këto janë betejat më të marrëveshme, se shumë tira që nga si e mbeteja, Apo, e të që na mendojmë se janë betejë. Apo këto betejat janë më të marrëveshme. Njëri në falët të mërësa për asë e marë të kushri safë, familje, grune, fmi të tjertë, i ka nënqmuj, i ka përbuz, i ka bo zullom, i ka lo në keqë, edhe dhënë këtu të ashtë, a e qështja në nuk dojmë me ndërhyjnë qështë e personat dikujtë, po thejmë e se nuk ndërtuat feja kështu, nuk bëti vetit i kështu. Për këtar sifë i ga mërësa më shukarë, fillin mërë, në haqët në më të më Kujtasunit. Edhe, a, radha, kom. Në deri juaj. Në deri i besëmtar është, është i kshajnë. Dhe kjo në deri është i kshajnë përfinë shumë aspekt e të fërë. Mëni kur njeri, për shambullë, Allah në arrujtë. Me shikimin e ti, ka mundësime e të në deri e dikujtë. Nga se kur dikur këqyur dikon me epsh. Apo, ajo është në deri e dikujtë. Ajo pjesë që po e shikon njeri në ta. Ajo është pjesë e di është hak i dikujt, është nderi i dikujt. Edhe edhe përmes syrit cënuat. Edhe duke ndëgjuar shpiftje për dikën, edhe duke mos i mohu, edhe duke mos i i, i do refuzo, edhe kjo është pjesë e ceremonisë të ndedhimit me vesh. Apo cënuat ndedhimit me sy, me vesh cënuat. Unë e stash, ai duke nguti. Ai pajtimi më shefot po vet po. E pjesa para po? se. E pjesa pas Andajja ato dy njerëz që kanë folë, njerën pëjtunit ka folë, tjetëri kanë dëgju, kur një për mesim tarë është denu, denuat. Dhe njerën pëjtunit ka thonë, pëj njerëz dhe ka thonë, qyshja zbulej vete, se a i karë vetë, këdhe njerëzve kënë bokit mundë, vetë e ka, se kanë zonë, kur kush ashetu esi, asë kur kush vetë, kare ka pranohë, edhe e pejga sve ka denuatë. Njënë i ka dhonë për duke pato, ka dhonë i ka dhonë që shacili vetës vetë punën të ashtë dënojë si qëjani atëm. E unë dhe vila dhe. A i shukë i ti për nganë, kur gjë eqë? Dhe pegamërës në pasaj, duke kaluë par një vanë i, tha, ku me të fironë një festeko? Që ka e thire, atjetër e thire. Një me qëtë po që ka fullë, po dhe këtë tjetër që ka në dëgju e thire. Tha, eshte një coftinë atë, <coughs> Ma ma i kalbur. Dhe tha, ha ni nga, kja, hadha. Hani nga kja? Tha, Nja, Allah, kjo. Kurrimin nga dha. Ha ni nga kjo. Dhe ja rasulullah, ky gjallë me kon shtët, këtë këtë me me të meta apo. Ale mu i ngurdh. Tha, ju keni ngrym ju, shikoj ju ti, ju keni ngrym diç më keqe kja, pa. Gjë, vla, uh, të keq se kjo apo. Vëllai, mishni vllai truth of the group. Është më keq. Pastaj, cënduat deri vllai me çka? Më sy, që në otë ndiri vlatë me veshë, që në otë me gjuhë, duke folë, për ndiri duke bardë fjalë e kështu më radhë. Më sy, kurë si ka thonë, për ega me sëmë, kefa bilmer i kediben, enju hadithë vime seve. Mi afton një, një njëri, që ka kjo është shumë kërsovës, me njën kohën tonë, për. mi afton për një njëri të jetë gënjështarë në qofë se fletë beqa qenë dë gjenë. Unë asë pë janë që të komë njëhën, e veç me kaldu që ka pënin, pa verifiku, pa osë siguru, të mjaftë të në kemaron në njështërë. E dherënë, më zë njerë, edhe të rilanë pakëja, shtë të nga pakëja, kështë më rallat, pa të mërë allë atëmë. A të jemi të kujtë asë shumë. Aja është ndire dikujtë. Na fëllim për dikën, e pasaj i latja bëdë, bëma halalë. Halalë në regullë, dhëtë me kërku halalë. A ato do ato do më gjithaqtu kur ato kush i mëpër sipër. Pasuni kujdeso më. A nai jo ko si sait. Pasuni është është. Derë është është. Ma pas kujdes kapo. Për çka do çuft? Për musliman. Jo gjoptimin e nderit moral që e çeka. Po nderin për sër për njerë. Karakteri i ti, dinjiteti i ti, personaliteti i ti janë është atë njerë tam. S'lëdo bull për ta. As më jalousas as gjë. Nëse koga bime as rrugashi përmirësohet, apo nëse koha shimet me diçka e rregullu, mirë po. Me bu me bu mohabet dënyore, çështja është këtu me radh, e po ne mezi di se bor të fjalë se dhe... këtu me radh, ku të shajtulloj, ç'i fol për njerin. Allah gjalëoj ka caktuar çdo një integritet, nuk lejon me acënu integritetin personale, po. Nëse ti jeni me shtat, pa pasaport, ilegal, çka bota do? Nëse ti ke të lëvë meje, po e lëvësh meje atë. Për po ka, dhëtë me i qysh, me pasaparte ka kufinit. Nësë e në të mm. pale ju, më fëmë vëramë kufinit, ja pa. Pëse? Pëse e kecinu integritet në një venëlla. Këtu nuk kërëdohmi, këtu zbamimi në kërë qërëdurët, ja pa. To ke sape, do dhëja që njerësi ka vendosë, a që shto? Dhëja, ka vendosë njerës, a ka më të si me lutë kufinit? Ka më të si me lutë kufinit, në levis, ka lutë nishtë një, he, ka lutë k Bau i kujdesu të shpejnë kutë kufi, kufit, kufit njerëzë dhe. E në kufit që Allah i ka vendus integriteti personal, i gjithdo besimtare është i shajtë. Dhe kufit e këti integriteti ka vendus, Allah është gje gjelalu, jo njëri. A ndaj ka, ka ndalu me e shkerë këtë integritet, pa drejësirë së pojë. Pa kompetenca e kështu më rrathu. E kjo është e, e bërthama e këti fjalime, të pegamës në pëse ka për mënë këtu enda që do të zbër Këto pjesë është është avancimenti në fillim të kësaj analizatektive që e bëni peqames. Gjaku juaj, pasuria juaj, deri juaj janë të shenjta. Kujdesuni për to. Ishin fjalë të peqames në të fundit, çivituar masës në Hagjë Lamtverës. Edhe pjesira që patur shumë të mundon me zbërthyr në takimet tashme, uh, inshallah. Allahu jalla wala na ve desoft na permisoft na auzoft. Allahu na mson që më vërtet gjaku juon, me zvetet e të shenjtë, ta ruajmë kët gjak. Ta ruëm i jetë njërë të jetërit. Pasë një aqërë me zhërë të jetë të shajnë, ta ruëm i kujdesemi. Dhe gjithë të derë jonë të jetë të shajnë, si kur së në mësejë pegamberi, sallallahu alaihi wa sallam. Allah shpërë përbëmëndjen, dhe në të kiminarëshëm, Zotë i ruë edhe i ndër ofët. O sallallahu ala Muhammedin, o ala alihi wa sahbë, sallallahu ala alihi wa sallam, dhe sallallahu ala alihi wa sallam.